L'alioso Liitat VA 92.6 ésma. Des del districte de Sant Andreu de Paomamat. Radio Trinitat de Bellelles. Francesc és la, la primera emissora local dòci nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. L'alioso Liitat V 92.6 és'ema. Van els estudis, se'n van anar a guanyar diners als sectors que van créixer a l'emparada del totxo i han tornat a casa i a l'atur. Som molt dels joves espanyols, un col·lectiu que suporta el 55,49% d'atur en el primer trimestre d'aquest any, segons l'enquesta de població activa. La necessitat colla i una de les mesures que és estar guanyant pes per tornar al mercat, mercat laboral és l'autocupació i l'emprenedoria, fins i tot per contractar amb l'empresa que abans els tenia en plantilla. Polítics, sindicalistes i empresaris clamen contra el batalló de desocupats menors de 30 anys que tenen dificultats per trobar feina donada a la seva escasa formació. A més, eh, solament els sectors temporals estan contractant els primers mesos de l'any. De moment, ja no, ja no estan inscrits a les oficines estatals d'ocupació perquè se'ls ha acabat la prestació. A l'abril, 15.708 persones menors de 25 anys van deixar l'atur. En un any, des de l'abril del 2013, en sumen 58.770 que és el 12,38%. En turisme i il·lustraria que estan fent créixer les contractacions, així com en el comerç, s'observa ja que l'autocupació es va obrint camí. Ja no es busca només l'assalariat que accepti la temporalitat, sinó l'autònom que l'assumeixi també les despeses i que presti el servei complet. Segons el portal d'ocupació InfoJob, en els últims 5 anys, des del 2008 en què es fixa l'inici de la crisi, s'ha multiplicat per 10 les vacants eh, per a autònoms que apareixen a les ofertes d'ocupació que els feien arribar a les empreses. Els candidats a un lloc de treball van optar per donar-se d'alta d'autònoms com a alternativa davant de la disminució de la contractació laboral i l'augment de vacants eh, per freelance, dit informe del mercat de treball Infojobs S.A.D. Elaborat per Carlos Oveso i coordinat per Neus Margalló i Jaume Agur, director general d'Infojobs. Només l'any passat les vacances per fer el freelance es van incrementar el 10%, el 7% en l'alcaldes autònoms sense empleats. Aquesta va ser una de les tendències iniciades ja el 2012 a partir que la paraula, eh, paraula emprenodir, emprenedoria i emprenedors va formar part del nou llenguatge del mercat de treball. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'EFM, això és tot un poble, que us parlarà i acompanya Victòria Garcia, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I comencem parlant del regidor Raymond Blasi i la, la cònsol general dels Estats Units, Tania C. Anderson, que inauguren els tallers d'arts gràfiques Art Bring Smiles. El regidor d'Adolescència i Joventut i regidor de Sant Andreu, Raymond Blasi i la consol general dels Estats Units, Tania C. Ander Anderson, inauguren els tallers d'arts gràfiques Art Bring Smiles, avui a les 5 i de la tarda a l'Espai Jove Bocanor, carrer dels Audi doncs la regidoria d'Adolescència i Juguentut de l'Ajuntament de Barcelona, el consular general dels Estats Units i ONG RISAP col·laborant en l'organització d'Art Brinks Smiles, tres tallers d'arts gràfiques i emprenedoria, avui, demà i dijous en diversos equipaments juvenils de la ciutat, adreçats a joves de 12 a 19 anys. Els tallers els imparteix l'artista dels Estats Units i director creatiu de RISAP, Gis O. Roberts. A més de facilitar als joves el coneixement bàsic sobre serigrafia, disseny de samarretes i murals, es pretén inculcar l'emprenedoria en l'àmbit artístic i donar veu als joves. Els tallers es plantegen que, com que el com interactiu, els joves experimenten amb diferents tècniques per tal d'explorar les seves pròpies qualitats artístiques. La formació recorre totes les fases del procés creatiu fins a arribar a identificar possibles idees de negoci, desenvolupar un plan de màrqueting o iniciar la seva pròpia empresa. Gis Roberts. <coughs> Gis Roberts és fundador i director creatiu de l'ONG RISAP Internacional. Amb 20 anys d'experiència en el camp de l'empoderament i el desenvolupament del lideratge dels joves a les seves comunitats a través de projectes artístics, Gis Roberts treballa tant als Estats Units com a nivell internacional. La seva entitat, RISAB, és una ONG amb seu a l'estat d'Oregon que promou la consciència i sensibilització social a través de tallers artístics i culturals adreçats a joves. Col·labora sovint amb el Departament d'Estat dels, dels Estats Units per dur la seva visió de l'art i l'emprenedoria arreu del món. Informació sobre els tallers es desenvoluparan avui eh, de 5 mitja a 8 i mitja de la tarda a l'espai Jove Bocanor, el taller de moralisme. Eh, demà eh, de 5 i mitja a 8 i mitja a l'espai Jove La Fontana amb el taller de serigrafia interactiva i estampació de samarretes. I dijous eh, finalitza de 5 i mitja a 8 i mitja, a l'espai Jove Garcilasso el taller de disseny i samarretes i art urbà. Doncs ara parlem de Sant Andreu, que aposta per enfortir el comerç de proximitat. El govern municipal del districte de Sant Andreu ha elaborat un pla de comerç per tal d'enfortir el comerç de proximitat al territori i apostar per un comerç de qualitat. Aquest document, que ha estat presentat al Consell Plenari del districte, presenta la realitat comercial del districte i les propostes d'actuació municipals. Un dels principals objectius d'aquesta iniciativa és consensuar i compartir una visió estratègica del comerç de proximitat pels propers anys en l'àmbit del districte de Sant Andreu. Els objectius del Pla són crear un entorn físic més atractiu per als comerços, ajudar els comerços a ser més competitius i tenir millors marges, a fer front als canvis tant pel que fa als perfils dels consumidors com als canvis provocats per la tecnologia, a potenciar l'experiència de compra al districte i enfortir els eixos i les associacions de comerciants. Tot i així, millora la visibilitat del districte com a destinació comercial, potenciar la relació del comerç amb altres sectors d'activitat econòmica o també enfortir la integració entre ciutadà i comerç eh, i el paper social al comerç, mesurar i millorar l'impacte i rendiment dels recursos invertits i treballar per enfortir els recursos propis. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que aquest pla de comerç del districte de Sant Andreu és una important aposta municipal que ens serveix per definir la visió comercial del territori i per proposar accions per enfortir el teixit comercial amb un horitzó 2014-2019 i ha afegit que, per la redacció i desenvolupament d'aquest pla, hem comptat, i comptarem, amb la participació de les associacions de comerciants d'aquest territori. I ara parlem de nosaltres mateixos, parlem de la Fundació Trini Jova perquè us ofereix el programa Creixer en Família. Us presentem el programa Creixer en Família. Es tracta de set sessions de treball grupal, amb famílies amb fills i filles de 6 a 12 anys, sobre temes d'educació i acompanyament parental.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 de lleure, d'escola, entre d'altres, amb una clara voluntat de reforçar i donar vàlua al fet de ser pares i mares. Aquest primer cicle està organitzat per servei, pel Servei d'Atenció a la Família, gestionat per la, per la Fundació Trini Jove, i amb la col·laboració de la Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya. Les sessions de treball grupal es realitzaran a la Trinitat Vella, al centre de formació del carrer Pare Pérez del Pulgar, número 17. També es durà a terme el cicle Avaró de Vivé, en concret el centre cívic de Avaró de Vivé, al passeig de Santa Coloma 110 interior, i l última sessió serà a l'espai Caixa de Baró de Vivé. La data d'inici a Baró de Vivé és precisament avui març. Les sessions tenen una durada d'una hora i mitja i estan obertes a tothom, amb preferència aquelles famílies que necessitin de manera específica aprofundir i reforçar en aquests temes. Es tracta d'una activitat gratuïta, però requereix d'una inscripció prèvia. En el cas que tingueu alguna família interessada, han de portar les inscripcions directament al centre en horari d'atenció de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. O en aquest mateix correu electrònic, que és fundació I un últim apunt, abans de tancar aquest primer repàs de notícies del dia, parlem de la Fabra i Coats que fa museu al Museu d'Història sí, de Barcelona, us ofereix al laboratori 3 objectes, paraules i imatges. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer de, de Sant Adrià número 20 us ofereix aquests dies i fins al 27 de setembre l'exposició Fabra i Coats fa museu, Museu Històric de Barcelona, Laboratori 3, objectes, paraules i imatges. Una exposició del Museu d'Història de Barcelona en el punt d'encontre entre el patrimoni cultural moble i moble, la historiografia, i les arts en la construcció del llegat històric de la ciutat, que compta amb la col·lecció del Museu a Fabricoads, amb més de 1200 objectes reunits i cedits pels amics de la Fabricoads, l'arxiu de l'empresa, nombrosos materials gràfics i cinematogràfics i les imatges inèdites de Fabricoads del Loder Baumgarten el 2008, i puntada sense fil de Miquel Tàpies i Ona Planes del 2011. Una exposició que és un laboratori amb una aposta innovadora en l'arquitectura, feta amb cartró, la disposició d'objectes i la presentació de documents escrits, gràfics i cinematogràfics. Un pas més a la construcció del coneixement històric i del patrimoni de la ciutat dins del projecte del Museu Històric de Barcelona a Fabra i Coats doncs dir-vos que aquesta activitat és organitzada pel Museu d'Història de la Ciutat amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats mm -hmm. doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem amb més informació aquí en el, en el tot un poble. Fins ara! Per tu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 i fem el que podem porque miséria que la vida va com va porque miséria el que tenim ho aprofitem Tan si és bo com si és dolent trepem i tornem a començar. Què faig? Què fem? Vindrem de ser conscients. Porca misèria que la vida va com va. Porca misèria el que tenim si és molt com si és no i Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs avui hem començat donant-vos algunes dades sobre emprenedoria, però qui en sap més d'aquest tema doncs és el David Campillo, que és precisament tècnic d'emprenedoria aquí a la Fundació Trini Jove. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens acaba d'arribar a una informació que el que ens parla és de la pròrroga en l'atorgament de microcrèdits. Això vol dir que fins ara, doncs aquests microcrèdits que es donaven aquí al barri de la Trinitat Vella han tingut força èxit, no? Sí, bueno, aquí el que... Com estava fet el conveni no? mm. per, ramar, bueno, per recordar una mica com, com funcionava no? són els, els microcredits que que parlar del Pla Integral de la Trinitat Vella i l'objectiu era donar finançament, un finançament tou, perquè és el 0%, retornant 3 anys i que podia arribar a una quantia d'uns 6.000 euros. Uh -huh. I llavors, eh, aquí dintre estan tant el Departament d'Empresa i Ocupació com el districte de Sant Andreu, Barcelona Activa i nosaltres com, com a Fundació Trini Jove. No? Uh -huh. Llavors, eh, hi havien uns fons, aquests fons no s'han exaurit, i una de les coses que es contemplaven era que, que si no s'exhaurien aquests fons, doncs eh, es podia ampliar l'abast territorial dels microcrèdits a als barris que tinguessin pla de barris, mm -hmm. i en aquest cas són bon pastor i Baró de Viver, mm -hmm. amb la qual d'aquí, bueno, ja està, de fet perquè ja, ja està publicat, eh, ja s'anunciarà, doncs s'amplia el territori que pot demanar aquests microcrèdits. Mm -hmm i aquella gent interessada quina documentació ha de portar per poder accedir a aquests microcrèdits? home si em poso fil llistat eh, són unes quantes cosetes no? perquè mm. bueno, s'ha doncs, de tenir un pla de negoci s'ha de bueno, portar certa documentació, s'ha d'estar amb els papers eh, per compte aliena no només per compte pròpia ¿vale? eh, són bastants papers però tota aquesta documentació es pot trobar tant a, a la web de l'Ajuntament com també es pot trobar a la web de Trini Jova, que és www.trinjova.org. Mm. Llavors eh, una cosa a destacar perquè és bastant important, ens hem trobat amb, amb aquests casos i és que lo essencial és que lo essencial no és lo bàsic, és que siguin negocis que es crein en un d'aquests barris. No vol dir que jo per ser eh, veí de la Trinitat Vella pugui demanar aquest microcrèdit per crear un negoci al centre de Barcelona, per exemple. No, és més per negocis que es creïn aquí en el territori. O sigui que seria més, fins i tot pel que ve de fora i vol crear un negoci a, a Baró de Viver, Bon Pastor o Trinitat Vella. Vale. És a dir, que quan estem parlant de territori en aquest moments estem parlant també de la Trinitat Vella, però també ara s'afegeix el que és Barodoi, bé i bon pastor. Sí, exacte, correcte Llavors eh, el que es refereix a l'atenció la els usuaris la fem tant des de Barcelona Activa com des de, Trini, eh, des de Jove. Llavors eh, nosaltres atenem els casos aquí a la nostra seu de Trinitat Vella, al Torró de la Trinitat, i Barcelona Activa ho fa al centre cívic d'aquí, de la Trinitat Vella, mm -hmm. i al centre que tenen de Pla de Barris, al carrer Mollerussa. Mm -hmm. La nostra companya Verònica també té alguna pregunta a fer. Sí. Aquesta ampliació, que és degut aquí ha hagut un creixement... Eh, en l'àmbit de l'emprenedoria, perquè creieu que és eh, una cosa que, que s'ha de fer o perquè hagin demanat algun tipus d'altra gent d'ajuda, que volen... Eh... No, de fet és una cosa que estava establerta per conveni. No? Eh, llavors aquí com funciona és que es doten uns fons eh, per l'any 2013 o 2014 o a finals de 2013, i aquests fons eh, en principi s'havien d'aplicar a la Trinitat d'ella. Com no s'han auxerit aquests fons, doncs uh -huh. el, que, el que ja contemplava el conveni era que s'ampliaria a, a Baradó de Vivell i a bon pastor. No ha estat per una allau de demandes o perquè ens vingués molt públic d'altres barris, uh -huh. sinó perquè ja, o sigui, el conveni ja estava dissenyat perquè acabava així primer es donava la prioritat a la gent de, de Trinitat Vella pel tema del, del pla integral i de cara a, als mesos vinents o fins a finals de 2014 doncs serà també es poden incloure els barris de o de Vivert uh -huh. i pel que fa a la Trinitat Vella hi ha hagut moltes demandes o com ha anat això? A veure, és, és normal, no? Quan, quan es fa una difusió, quan es fa una publicitat on es posa que dones 6.000 euros a, a interès zero, mm. doncs és normal, tens moltes... Tens anar molt a la porta, no? Mm. Però sí que és veritat que d'això a projectes que acabin tenint una consistència i que acabin de tenir un cos, doncs no ens hem trobat tan gaires de veritat, mm. no ens hem trobat tan gaires a més, els temes d'emprenedoria no és, no sé com dir-ho el símil no és com la recerca de feina, no? Que, mare, tinc una idea, vaig a buscar feina trobo feina, el dia següent potser estic contractat, no? Mm -hmm. és un procés que és més llarg 'amo eh, potser uns quatre mesos, eh, tenir-ho tot a punt, quatre 6 mesos, documentacions, etc. Ja, que hi ha molt més requisits no, també, a posar hi, ha, la... hi ha més requisits i també hi ha un requisit que clar que és un requisit essencial no? que és també que després hi ha una comissió de seguiment que es reuneix no? de les quals formen part aquest aquestes quatre entitats de les bueno, quatre entitats. No? aquests quatre ens dels que us he parlat ja. i també es decide, es veu si aquest negoci és viable o no és viable no? Clar. perquè clar, hem de pensar que amb els temes d'emprenedoria eh, hem de fila molt prim no? hem d'anar amb molt de compte perquè una persona que no té feina troba feina molt bé solucionat, no? O sigui, aquesta persona té feina, potser tindrà 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos, però no està recorrint a un préstec, no s'està endeutant, no està fent unes compres, vull dir, ja té uns ingressos directament des del primer dia que comença a treballar. Mentre que els temes d'emprenedoria el que sempre hem de valorar és si aquell negoci considerem que és viable o no és viable, no? Perquè no li donarem... Eh, no sé, l'empenta amb una persona perquè caigui al no precipici no? mm -hmm. perquè si considerem que, que no té les capacitats no li estem fent un gran favor no a el... cap lloc no, més que res, que no arribarà a cap lloc potser invertirà una part dels diners que estan estalviats demanarà un crèdit perquè un préstec, no ens hem d'oblidar que això és un préstec vull dir que mm -hmm. s'ha de retornar o sigui, aquesta persona si ja estava en una situació precària, abans de crear el negoci, si el negoci no tira endavant, estarà en una situació encara més precària, mm -hmm. perquè s'haurà gastat en una part dels seus estalvis o els seus estalvis, i haurà de demanar un préstec que ha de retornar. Mm -hmm. Amb la qual cosa... Eh... Són coses que, clar... Consenciar una no... mica la gent, no?, també. Sí, no, no, no és tampoc un tema de conscienciació, sinó que és un tema d'assessorament i acompanyament. No? Vull dir, ens pot passar a tots, eh? I jo, el primer que em dedico com això, eh? jo puc tenir, que se m'acut que tinc una idea brillant, que jo tiraré endavant, que sí, que sí, que estic convençudíssim que això funcionarà, funcionarà, funcionarà, i potser que em trobi un altre tècnic o una persona que m'assessori, una altra persona que parli, que em digui escolta, ja has mirat, per aquesta, aquesta banda te l'has mirat bé, has mirat bé aquest aspecte, t'has mirat bé aquest altre, i potser analitzant una mica més, aquesta idea brillant que tenia jo, doncs mm. potser no té sortit al mercat, o no sé pel que fa a les dates no hi ha cap termini no, a l'hora de... No, la convocatòria és oberta, llavors mm. no, no hi ha un termini perquè... No es tracta, torno a l'ho mateix, eh, no es tracta d'una subvenció no? sí. que, Llavors, una subvenció és a fons perdut vull dir, Si les coses van bé, bé, i si no van bé, doncs Mira, allò no ha funcionat Llavors, eh, no, la gent pot venir en qualsevol moment Quan al moment que... Hi han dues possibilitats eh, vull dir, Nosaltres, tant Barcelona Activa com, com Fundació Trini Jove Ens dediquem a, al tema de l'assessorament És una cosa que fem en conjunt i després eh, qui custòdia els expedients o qui custòdia la documentació és la Fundació Trini Jove o sigui, en últim moment sempre s'ha d'entrar aquí podríem trobar amb el cas d'una persona que veient les bases llavors doncs, ens vingui amb tota la documentació i l'entregui directament aquí mm. vull dir, aquí no, no entraríem tampoc mm. a fer cap judici evidentment que parlaríem amb l'emprenedor que seria el, el més jo que li donguéssim un cop d'ull i, i fer mm. aquest petit assessorament però fins i tot si hi hagués una persona que deposités tota la documentació ja tota feta mm. i després s'hagués de valorar en, en aquest en aquest aquesta comissió de seguiment, doncs, mm, -hmm. Mira, Donc, recordem a uh, on han fer, on han d'arribar aquesta documentació. Aquesta documentació si és per entregar la documentació sempre ha de ser a, a, la, a la Fundació Trini Jove mm -hmm. i pel tema dels assessoraments doncs tenim aquí eh, Trini Jove al turó de la Trinitat número 17 vale? el número de telèfon és el 9 3, -3 4 5 -4 21 i a més a la pàgina web podeu trobar les bases eh, de tot i després tenim Barcelona Activa que està al centre cívic de la Trinitat Vella i també estan al pla a la seu del Pla de Barris, allà al carrer Mollerussa, mm. que allò està bon pastor Mollerussa 59. Correcte. Mm. Correcte. D'acord. Doncs eh, esperem doncs que arribi gent interessada a muntar el seu primer negoci o, o que siguin interessades a muntar alguna empresa. O... Sí, sí, bueno, això també, vull dir que ja estem fent programes aquí a la ràdio més o menys de forma setmanal, vull dir que també mm. és veritat que hi ha aquest, tot el tema dels microcredits de la Trinitat Vella, però els microcredits de la Trinitat Vella mm, és una eina al més. No? Mm. Vull dir, nosaltres tenim el servei de creació d'empreses i en aquest servei de creació d'empreses pot venir qui vulgui a assessorar-se i hi han d'altres vies de finançament per crear el seu negoci. Vull dir que mm. el servei que oferim no és només a, es refereix a aquests territoris, sinó que nosaltres agafem tot, mm. o sigui, tot el territori català seria molt exagerar no? però vull dir, a tota la ciutat de Barcelona i Rodalies no hi hauria cap problema D'acord, doncs si voleu fer arribar la vostra proposta de, sí. de feina doncs uh... Tenim uh, diferents dades, el carrer Turó de la Trinitat número 17, el telèfon és el 933459221, tal com ha recordat ara el David Campillo. També podeu uh, obtenir més informació a través de la web www.trinijova.org o posar-vos en contacte a través de mail que és Molt bé. Doncs eh, David Campillo, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació I ja saps que contem amb tu doncs, cada setmana per poder anar informant els nostres veïns i veïnes de com es van desenvolupant doncs, totes aquestes eh, pràctiques per tal d'aconseguir algun... tirar endavant un negoci, no? Sí, sí, jo encantat, ja saps que a mi ja m'agrada pujar aquí i difondre l'emprenedoria, a mi és una de les coses que ja m'agraden. Molt bé, doncs ara el que fem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. M'he cansat de un amunt i no actuar. mai rebre res ni donar res. No ho sap el que m'està costant desprendre'm de les pors i fantasmes que no ens deixen respirar. No em deixen ni parlar per tu, per totes les casualitats que tant de bo fos com ho penso i no passés res perquè sí.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 doncs dir-vos que el govern municipal del districte de Sant Andreu ha elaborat un pla de comerç per tal d'enfortir el comerç de proximitat al territori i apostar per un comerç de qualitat. I per parlar-ne, doncs, precisament tenim els comerciants a l'aix comercial de Sant Andreu, a l'altra banda del fil telefònic, en Prosper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs explica'ns en què consisteix aquest pla de comerç que el govern municipal del districte de Sant Andreu ens ha fet arribar. Bé, aviam, eh, és un pla bàsicament per dinamitzar el que és el, el comerç, encara que a Sant Andreu, en aquest cas, a l'Ege, tenim suficientment dinamitzat. Tenim en aquest moment eh, problemes, bàsicament per la, perquè la, la, la demanda ha baixat molt i després tenim aquesta espasa de demògoles, que és l'ampliació de la maquinista, eh, els equipaments comercials estan parlant a Saradanyola, l'ampliació de Glòries, és dir, clar, el tema d'uraris és dir, tenim moltes problemàtiques que ens afecten i, evidentment, qualsevol eh, proposta que s'engegui des de qualsevol administració per, per afavorir el, el comerç tradicional, doncs, doncs serà benvinguda. Una de les idees a tenir en compte és aquest eh, entorn físic, crear un entorn físic més atractiu pel, pels comerços, no? Bé, bueno, l'urbanisme comercial sempre ha sigut un de dels factors principals per dinamitzar una àrea comercial, no? Jo penso que aquí, aquí hi aviam, aquí el Carrer Gran i Fabri Puig mm. tenim continuïtat comercial, tenim un, un gran entorn cívic, per tant, amb això nosaltres ho tenim bé. Nosaltres tenim algunes mancances, que són les mancances que no, no tenim només nosaltres, sinó que tenim la, la majoria d'eixos perifèrics. Mm. Per exemple, els atractius a gent del reste de Barcelona o inclús a, a, a turistes, no? No som mm. suficientment atractius com per fer portar la gent cap aquí. Tenim mm. algunes coses que poden ser promocionables a aquest nivell però no és suficientment eh, important com per portar molta gent cap aquí. Segurament perquè som molt desconeguts al la resta de Barcelona per exemple, no? Mm -hmm. No per la qualitat ni dels comerços, ni de l'entorn ni de, ni de ni que és Sant Andreu que, que té una qualitat de vida envajable. Mm -hmm. El que també hem de tenir en compte és que cal treballar per enfortir els el recursos propis que tenim cadascú, no? Bé, bueno, sí, nosaltres, evident, nosaltres evidentment, a sí, parlo de l'eix comercial, eh? Mm. El, quasi, quasi diria que el 80% de recursos són propis, mm. o, o, de, o de les quotes dels nostres associats o de, o de les, les sponsoritzacions que trobem, o de gent que col·laborar amb nosaltres a fer les coses. Vull dir que, bàsicament, vivim dels nostres recursos. Mm. Eh, home, de totes maneres. Sí que és veritat que l'administració, en aquest cas l'administració municipal, ens ajuda doncs, molt amb cursos de formació a través de la Barcelona Activa uh -huh. o de coses molt, allò, eh, molt concretes, en èpoques concretes, però vull dir que ten teniu a comptar que nosaltres, bàsicament, comptem amb els nostres recursos propis. Uh -huh. eh? Eh, jo penso que sí que es podria eh, que es que començar a fer coses, eh, abans que parlàvem d'abentorn i de l'urbanisme comercial, uh -huh. jo penso que hi ha una sèrie de coses que, que el districte s'ha de posar les piles, no? Mm -hmm. Nosaltres estem convençuts que si tinguéssim un gran equipament de ciutat, un equipament que ens portés mm -hmm. moltes persones cap aquí, doncs tot això beneficiaria no només el comerç sinó el comerç de tothom. Mm -hmm. eh, i per tant, nosaltres estem, des de fa molts anys, eh, demanant demanant no només, no només a l'Ajuntament sinó a la Generalitat, fins al comerç central, mm -hmm. que en més d'emportar-se, per exemple, com teníem aquí la delegació d'Hisenda, eh, que ens portin equipaments i equipaments importants. Mm -hmm. Perquè què es pot fer per millorar l'eix comercial? Home, de fet, aviam, eh, aquest pla té vàries propostes. Uh -huh. eh, ara hem, hem, hem passat la, la fase de diagnòstic i ara passarem ja a, a, a propostes, que, que demandes que ha fet des del sector, no? Què, uh -huh. què es pot fer? Home, aviam, eh, hi, ha un, hi, ha una, hi ha una cosa que és important, que és la formació, que això ja s'està fent per segona vegada, s'està fent en aquests últims anys, a través de la zona activa, cursos molt enfocats a, a problemàtiques molt concretes que tenim els comerciants. No? Dir, mm -hmm. jo que sé, des d'un curs de gestió i, i, de, i de preus a informatització i a, i a moltes coses d'aquest tipus. Es dir, que tot el que sigui formació per part del comerciant és important. Mm -hmm. Tenim una, una problemàtica que és molt difícil que es, pugui, que es pugui solucionar des de cap administració, que és el problema que tenim tots, no? que és aquesta crisi econòmica que fa doncs, que els recursos de la gent doncs, siguin més limitats que prioritzi molt la seva despesa i això a nosaltres ens afecta, com també ens afecta a altres hàbits que han sorgit últimament de compra, com la compra a través de la xarxa, online o, o, o, o, o, ja sé, o, o els raulets no? són, mm -hmm. són dos, dos dues tipologies de comerç que fins fa uns anys eren desconegudes i que avui estan arrencant amb una gran força. Nosaltres ja estem intentant, ja hi ha algunes de les nostres botigues que comença a tindre presència a la xarxa i està fent ventes a través d'internet i, clar, això no, no podem descartar que sigui una línia de futur per als comerços. Uh -huh. no? Al final, igual el, el, gran, el gran gruix no es farà de venda no es farà per la compra presencial sinó que igual la fem a través de la xarxa vull dir, això no, et dic, no, no és despreciable uh -huh. Després també en el mateix sentit hi ha la promoció de comerços emblemàtics, no? Sí. Què és el que es B pot dir? Bueno, els comerços emblemàtics eh, ara em sembla que s'està clarificant una mica uh -huh. això ha vingut molt donat pel tema de, de la Lau, el tema de uh -huh. la Lau que és que hi havia una moratòria de 25 anys en els lloguers antics ha fet que a Barcelona, potser aquí Sant Andreu menys, i hi haguéssim comerços emblemàtics, comerços de la vida, doncs que ara tinguin dificultats per continuar, per continuïtat comercial. Sí. I aquí s'ha catalogat una sèrie de comerços i es vol potenciar, que a mi em sembla que la idea és vora, no? es vol potenciar tant l'aspecte arquitectònic de, de, de l'edifici que, que habita el comerç, com algun tipus de mm, comerços que tenen darrere professions mm, que tenen oficis mm -hmm. i que realment cada vegada desenvolupar un ofici o una professió avui en dia és més difícil mm -hmm. i es volen recolzar en aquests comerços perquè puguin tirar endavant. A mi em sembla que és una mesura acertada mm -hmm. i aviam, de, tot, de, tot, de totes les les, les normatives que, que s'han aprovat per, per tirar endavant això n'hi doncs, haurien de més encertades o menys jo penso que en general està bé voler preservar un tipus de, de comerç un tipus de comerç que ens fa diferents perquè avui en dia te'n vas a qualsevol ciutat del món i els mateixos comerç. els mateixos comerços i tens un, un comerç singular penso que el que s'ha de fer és, és, és l'esforç màxim ja no només per part del comerciant, sinó també per part de l'administració de preservar-lo mm -hmm. per, per tant penso que, que és una bona idea Eh, aviam, ara això ha començat a caminar Aviam com, com, com es desenvolupa D'acord, doncs anirem seguint eh, doncs, de, els diferents dies eh, com va desenvolupant-se tot això Molt bé, moltes gràcies Molt bé, doncs, però espero que el Puig, moltíssimes gràcies va, bé, bé, adéu. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs avui doncs, hem volgut parlar també del comerç de proximitat als nostres barris i eh, ens hem posat en contacte amb l'Eix Comercial i en concret amb el seu president el senyor Proscets Puig Ara el que fem és una petita pausa i atenció perquè, eh, com cada dimarts, el que volem fer és parlar de seguretat als nostres barris i ho farem de la mà dels Mossos d'Esquadra, que tenim a l'altra banda ja de la, de la porta. En qual cosa, doncs aquí una estona us en parlem. Fem una pausa i tornem. Temps de la vida L'emoció dels anys passats enfolia Quan un dia de solreus el cap a l’eixida I de cop veus que tot t’ha viuret convida Avui és el temps de les roses i els fanalets, Demà quan la festa s'acabi, ja plorarem. Quina dolça, amargons, deixa el temps de la vida. Quants afanys de grandesa i quin munt de ferides. Quan un vespre encalmat seus en una cadira. I de cop veus que... Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs obrim a ja de servei. Ja sabeu que, com cada dimarts, el que volem parlar és de seguretat i avui ho fem amb els Mossos d'Esquadra i en concret amb el nostre company Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs avui volem parlar de seguretat a la gent gran, oi? Perquè aquests dies suposo que la gent va a les caixes, el que diem sempre. Clar i hi ha la problemàtica de que es trobien amb algú que no, no que li vulgui no, treure no feia, el que eh? no es seu. Sí, sí. Eh, no, i a més a més, ara avui tenim el dia però ara ja comença el bon temps i mm. la gent gran vol lluir totes les joies que porten i van una mica més destapadetes i la problemàtica que tenim és que l'hort està molt car mm -hmm. i hi ha moltíssimes estrabades moltíssimes perquè la gent clar vol lluir el que té i ara no estem a època de lluir-ho. Mm. Haurien de tenir-ho casa i si volen lluir-ho com a mínim hahauurien de fer quatre coses bàsiques si tenen joies que són de molt valor, mm -hmm. eh, Deixar-les en una caixa forta hi amb entitats que en tenen i no valen molt igual 30 anys 30 euros a l'any i les tenen allà guardades i gravar el DNI a darrere. Per què diem això? Perquè el que fan la gent que fa les estrabades de les joies són les, eh, fan l'estrabada, li treuen el panjoll. això sí, si no li passa res a la persona que el que volem és que no li passi res, que la problemàtica que ens trobem és que la persona normalment cau a terra uh -huh. es dona un cop, es trenca un braç, són gent gran, un cop al cap, amb, igual no sé quina edat, igual tenim També. complicacions i problemàtiques i per prevenir-ho fem aquestes xerrades als castells de gent gran, a les parròquies i avui a la ràdio i el que deiem o tenir-les amb una caixa forta eh, posar-li el nom i el DNI perquè el que fan és fan l'estrabada i el dia següent van a vendre-ho a totes aquestes botigues que ponen compro oro uh -huh. igual per un panjolli donen 200 euros i clar, una estrabada del dia o dues són 400 euros al dia que són molts calés uh -huh. i està molt de moda llavors ara uh -huh posar el, això el que dèiem, caixa forta, DNI, o el que està fent molta gent és que només se les posa a l'hivern. Problemàtica, que no les veu ningú, el llueixen quan estàs amb la família, però saps segur que no et passarà res. Mm -hmm. Normalment quan fem la xerrada diuen, és que jo solament me les pongo en invierno ara, i la porto per fora quan estic a casa amb la família, mm -hmm. però quan vaig pel carrer o al metro me la poso per dinsa. Doncs molt bé. Per aquestes xerrades, què es feu als Casals de Gingran? Les fem als Casals de Gingran, les oferim. També ens trobem una problemàtica que la gent gran quan està a les Casals el que volen és jugar carta o el parxís i no volen que ningú vagin allà a explicar-li sobretot a fotre-li una petita esbroncada perquè tots van al mateix dia 25 a treure els calés i ho sé jo, ho saben ells i ho saben els dolents. Sí. Ens trobem les problemàtiques que eh, abans eren li deien la taca que et donaven una atacaven amb alguna cosa Ai, hem tacat aquí i com que ja, ells clar. estan a dintre de la caixa veuen la gent que treuen tots els calés que no on, ho han de on, fer on, on, on se'l posen, clar, doncs, no, és que, segons el posen doncs, si se'l posen a una butxaca d'aquí fora si en els homes que els agrada molt lluir que porten la cartera per aquí fora i els bitllets doncs veu una noia molt guapa que el ta... Ai, mm. té una taca i li treuen ja, la taca ja. i els calés mm però estem trobant ara que la gent com que comença a donar se de que els treuen els calés mm -hmm. s'ho amaguen però clar, el que està dintre de la, de la caixa també ho saben, que se l'està amagant i què fan? Els segueixen fins a casa esperen al portal o a l'ascensor i els atonyinen perquè li donin els calés mm -hmm. llavors el que hem de fer és tenen tot el temps del món, s'estan jubilats mm. normalment sí. doncs que els acompanyi alguna persona i a treure petites quantitats perquè si treuen petites quantitats la persona que està allà fent la feina de Cogotero que li diem nosaltres que el Cogotero és la persona que et una clata allà i et treu els calés mm. no niran per 50 euros perquè és un delicte greu mm. llavors ja que van, van a tiro hecho van a treure 700, 800 o tota la paga que tenen tot el que poden Clar. i hi ha molta gent ara que ve l'estiu el mes que ve cobraran la paga doble mm. també ho saben ells potser treuen 2.000 euros i clar, si s'ho amaguen i no ho volen donar, què fan? Comencen a picar, picar, picar, picar fins que mm -hmm. el treuen clar. i el que no volem és que no li facin mal a ningú els calés i el tornarem a fer o l'ajudarem a com sigui mm -hmm. però que no facin mal a ningú perquè ara l'estiu és quan es donen més aquests casos clar, no? es donen més casos hi ha molta gent gran que també viuen amb fills i els fills eh, perquè estan separats o per les raons que es quigui però no. a casa però és que a més a més la gent gran se'n van a la panaderia o a la carnisseria de cada dia i ai filla que el meu que estaré sola un mes perquè el wow. meu fill se'n va de vacances i, I ho sí. està dient allà obertament que no sap qui tenen a darrere Clar. només fa falta seguir la casa seva i saber on te viuen mm. moltes persones quan truquen a la porta que correu comercial mira no te abro que estoy sola ah pues ara ja no sóc correu comercial ara vinc d'aquí dos minuts i et dic que soc el del gas i ja obren sí, sí. Per això la Victoria també té alguna pregunta a fer d'acord i en, el, en, els, en els casals per tant només eh, bueno, els hi doneu unes indicacions en el que fa tot de, del que ens hi pot passar o només en en precisament aquestes coses que està passant sobretot a les caixes o, o intenteu no, donar indicacions a tot? A tot, casa, a tot amb... Do, Donem també informació de com està protegit de casa, de les estafes que fan mitjançant el, per telèfon, mm -hmm. que els truquen i el volen vendre en coses les estafes del gas mm -hmm. estafes de la falsa infermera encara mm -hmm. es continua donant el toco mocho sí. o allò que us sona que fa una pel·lícula de la com es deia, Lina Morgan hi sí. ha una pel·lícula fa molts anys que, que diuen que... No, L'estampeta, no és? Que sí. diuen que li ha tocat molts sí. bitllets i després si és fals, doncs, encara es continua donant aquest... I fa anys eh, que hi toca sí. això, I, però... I després de totes aquestes xerrades que procureu fer amb els casals, veieu que hi ha hagut un, un, una disminució de pel que fa als... A veure, hi, ha, intenten... hi ha disminució, per exemple, en casos del gas, perquè estan més, al, més a la white, hi ha molta informació, però el tema a la gent gran el tema de calés no per rigui. exemple, eh, tenen una idea fixa yeah. i ells com tota la vida us ho havien gestionat els calés a casa mm -hmm. treure-li treure una persona de 70 anys que no vagi a la caixa el dia 25 a treure els calés ells estan esperant, igual encara que tinguin calés a casa eh, però mm -hmm. ells estan esperant a cobrar el dia 25 per treure-los de la caixa i esportar-los a casa seva perquè ja, és una, ja la, és un hàbit que tenen de, de fa 30 anys o 40 treure-li una persona gran i explicar-li que això no ho ha de fer-ho Sembla que ja ho tinguin en la zona de seguretat. Sí, a casa sí, i ja, tant, com no tinc amagat haurà... ja no aquí en la faja, sí. però pues ja no m'ho treuen. Doncs no. T'ho treuen. Sí, treuen. I llavors ens estem fent molta campanya amb això i sobretot amb la joia que no ho portin exhibiendo suajuar, que mm ho -hmm. tinguin a casa. Doncs el que diem sempre, no? Que facin casa... Els monos d'esquadra que saben que, el, que, el que porten entre mans. No? Clar, no, sabem el que, la, el que passa cada dia. Tot el fet de retius que tenim i estem intentant baixar-los com sigui, fent xerrades, parlen amb ells al carrer, a les places on reuneixen, a les petanques, sí. però moltes vegades aneu, va venir aneu a dir-me de sí. el que haig de fer. Bueno, mm. Nosaltres ho intentem tenteu. per tots els mitjans i si és, encara que un ho agafi, pues ja tenim Esperem prou. Esperem que agafin el Consell. <ríe> Molt bé, doncs Jordi Ruiz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i d'aquí 15 dies doncs a veure si ens podem tornar a trobar per continuar doncs, donant informació de seguretat als nostres veïns i veïnes que no estan escoltant en aquests moments. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos a col·laborar a la vostra ràdio. Vinga, doncs gràcies. Ara agafem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. de res a dir quan ja es fosa la neu quan girem els ulls a Déu tregant el nostre patir quan els arbres despullats perdures totes les fulles quan ens punxen com agulles els rostolls de les camps cegats. Quan la brasa es torna a cendre, quan el gos torna a jupir, quan la vida ja no és tendre i ens fa mal dintre del pit. Quan perquè canti millor d'arribar els ulls a pinçar Quan se'n riuen de l'amor Com tu, com tu, com tu Que no saps estimar L'amor encara em sent dintre meu victoriós amb la força d'un gran vent a l'ascendiment tan armat que un dia ja llunyat va néixer com un no res la carícia d'un veig amb una estreta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 Doncs hem de dir que l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix aquests dies i fins al 27 de setembre, és a dir que teniu temps per poder gaudir d'aquesta exposició. Fabra i Coats fa museu, MUVA, laboratori 3, objectes, paraules i imatges. I una de les entitats que col·labora en la difusió d'aquesta activitat és l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats i precisament ens hem posat en contacte amb ells, amb en Pere Fernández. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com s'està desenvolupant aquesta exposició. Mira, l'exposició es va inaugurar el, el divendres, el dia 9, i bueno, hi va haver-hi molt, molt, molta, molta gent que van, ho vam inaugurar. Mm -hmm. uh, va vindre el, el gerent del districte, al mm -hmm. Coll, i, bueno, i molt, molt bé. Uh, ahir, ahir, els dilluns, els museus està, està tancat, però a partir d'avui ja, ja comença a vindre gent. I la gent que és el que podrà trobar? Però bueno, la gent pues, pot trobar tota el que és la història de la fàbrica CoS des del que va iniciar l'empresa el 1837 fins al 2005 que va deixar de produir. Uh -huh. Hi ha to ha estris de tot tipus, maquinària. Hi ha una, un 30% de, de màquines i estris de el que hem recuperat nosaltres. Es uh -huh. dir que és una mena de laboratori, on sí, hi, ha, hi ha carnets, carnets de, de, de treballadors inclús tenim carnets de quan l'empresa per la guerra va estar col·lectivitzada, uh -huh. tenim una sèrie de, de, de fotografies, després molts exempleats que expliquen, per exemple, el primer dia que van entrar a treballar, uh -huh. com era la vida amb el, amb el turno, vull uh -huh. dir, està molt bé, vull dir, amb una hora i mitja, vull dir, ben bé, la pots, la pots veure, menys no, eh? Uh -huh. És a dir, que la gent vagi preparada per veure... Sí, sí, perquè hi ha moltes moltes explicacions, anècdotes de gent que havien estat aquí mm. i vull dir que està molt bé. Jo, jo ho recomano a tots els endouencs i, i d'aquí mm -hmm. de la, la Trinitat, etc etc que, que passin per aquí. És una mica un llegat històric del que era la fàbrica. I tant, vull dir, és, és tot, tot, vull dir, des del primer dia que, que on va entrar fins que es va acomiadar com a jubilat, doncs hi ha tota una sèrie d'explicacions. A part d'això, hi ha tot tipus de maquinària, hi ha estris d'oficines, estris de manyeria, de, de mecànics, de torners, i ha molta cosa, molta cosa. Hi ha, I hi ha unes, sí. posades unes 800 peces. I en quin sentit col·labora el Museu d'Història de la Ciutat? Bueno, nosaltres ja fa, ja fa uns quatre anys que vam fer un conveni mm -hmm. a l'Ajuntament de Barcelona, els Amics de la Fabriquats i al MUVA, Museu d'Història de Barcelona, mm -hmm. i te, o sigui, hi ha un conveni de els tres quan es fa alguna cosa, entre els tres s'ha doncs, de fer. Vull uh -huh. dir, el, el MUVA és el, el, que, el que sap del que, de, de que va eh, parlant de, de museus. Eh? I a quin horari poden gaudir d'aquesta exposició? El horari, els dies de cada dia, doncs, a les tardes de les 5 a les 8, uh -huh. i dissabtes i diumenges de matí i tarda, i el diumenge només a la tarda. Molt bé. Doncs esperem que tots els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris s'acostin aquests dies a la FabriCoach per gaudir d'aquest arxiu d'aquesta empresa, no? Perfecte, jo crec que sí que val la pena perquè vull dir, la, la història és, és molt maca i després aquí pensem que des de que va iniciar fins al 2005 que va deixar de produir mm. això no vol dir que l'empresa hagi Ha tancat aquí a Espanya la, la producció però encara està a 35 països mm. a tot el món Uh -huh. Vol dir que val la pena, vull dir, han passat des del 1837 fins al 2005, han passat sobre 60.000 persones d'aquesta empresa. O sigui que el que més i el que menys a totes les, les cases uh -huh. d'aquí de Sant Andreu, Bon Pastor, Trinitat, etcètera, algú hi havia estat aquí treballant. Uh -huh. D'acord, doncs esperem que tingui el seu èxit d'aquesta exposició, que estarà fins al 27 de setembre, és a dir, que tenen sí, temps, no? I tant. Molt bé. molt bé. Doncs Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Vinga, gràcies gràcies molt bé. a tu. Gràcies adéu. a vosaltres. Adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar-nos-en ja directament cap a la nostra habitual agenda. Una agenda que no podien començar d'altra manera que acostar-nos a les dues festes majors que s'estan realitzant aquests dies als nostres barris. Comencem per la festa major del barri del Bon Pastor. Avui continuen els actes de la festa major del barri del Bon Pastor amb, aquest, amb les següents activitats, a les 5 i mitja. Eh, serà sobre travesses amb els llibres, jocs i entreteniments per a nens de 9 a 12 anys eh, amb, amb una inscripció prèvia. El lloc es realitzarà a la sala infantil de la biblioteca eh, i organitza Biblioteca Bon Pastor. I també dintre la Festa Major del Bon Pastor a les 6 hi ha la Festa Infantil Baranà i Animació al carrer Alfarràs cantonada a carrer Claramunt. Doncs organitza Bar de Modes Matí, Cala Quima, Cortines i Roba de Casa Romera, Bar JT... Bé, tot un seguit de, de comerços d'aquí de, del Bon Pastor. A les 7 de la tarda hi haurà una xerrada, Bolívia, terra de contrastos a càrrec de Jordi Solà, activitat per a, per a tot tipus de pub, eh, públic adult, a l'auditori de la Biblioteca i organitza Biblioteca Bonpastum. Molt bé, doncs també podem comentar-vos d'altres activitats que tenim, en aquest cas, de la Festa Major de Naves, que continua doncs amb els seus actes. Comencem? Eh... Les, les, bueno, la festa major del barri de Naves eh, tindrà les, les següents activitats del 12 al 17 de maig a la Casa de Sòria eh, hi haurà els campionats de Guignot i Mus que organitza Casa de Sòria I també aquests dies està realitzant a la casa de, al casal de la gent gran de Naves l'exposició de foto Gràcies Mosambic, una esperança organitza Amizade Junts amb Mosambic també del 10 al 19 de maig eh, podreu veure a la plaça Ferran Reyes les atraccions per a petits i grans. També del 5 al 31 de maig al centre cívic de Naves hi ha l'exposició Jo Passa a Naves i les activitats per al dia d'avui a la festa, de Naves, de festa major de Naves són a les 6 de la tarda eh, a l'escenari Josep Estivill l'exhibició de Baix que a les 6.30 hi ha la plaça Maria Soteres jocs i tallers per infants i proeradolescents a les 8 del vespre al centre cívic de Naves actuació de la coral Alborada i a les 9 de la nit concert de música a la parròquia de Sant Joan Bus com marxem, bona tarda, adeu-seu sí.